Loc de Dialog Argumentul contează Ora 19.10 minute, estimați radioascultători, am revenit pentru cea de-a doua parte a ediției Loc de Dialog Discutăm subiectul de astăzi, care cu siguranță va fi comentat în această seară poate și în zilele următoare. Vorbim despre o ședință cu scandal la Consiliul Superior al Magistraturii, acolo unde membrii csm l-au votat pentru un nou mandat pe președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Paul Mai precis, CSM-ul l-a propus pentru un eventual vot în Parlament. Urmează ca legislativul să-și spună cuvântul în ultima instanță. Discutăm despre modul cum s-a desfă desfășurat această ședință. Am avut și o reacție destul de dură Ambasadorului Statelor Unite la Chișinul Domnul Peti, Dânsul s-a expus pe o rețea de socializare. Ambasada Statelor Unite a rămas uimită, consternată despre modul cum s-a desășurat această ședință cu un singur candidat. Invitați în studio sunt fostul deputat Alexandru Petcov, Bună seara. Bună seara! Și fostul deputat de asemenea unul din liderii Partidului Liberal Reformator, Valeriu Saharneanu. Bună seara! Bună seara. Domnul Piatcov, dumneavoastră ați participat astăzi alături de reprezentanții celorlalte partide la acea ședință de la Consiliul Superior al Magistraturii. Ce s-a întâmplat acolo? Da, într-adevăr. Eu mai am aflat despre respectivul așa numit concurs și de includere în ordine de zi a acestui punct privind, să numim așa, renumirea da? lui Poale Lung, Reconfirmare. Funcție... Reconfirmare, da. da. Re Reconfirmarea lui Mihai Poale Lung în funcția dânsului de președintele al Curții Supreme de Justiție. Și eu am considerat că eu, ca cetățean, trebuie să fiu acolo ca să protestez față de astfel de, de procedee, Pentru că ceea ce se, ce se întâmplă, ceea ce s-a întâmplat astăzi, este periculos nu doar pentru justiție, și-au să spun aici, pentru întreaga justiție din Moldova, da? este periculos pentru procediile democratice, în general. Și uh, am venit acolo cu mai mulți cetățeni. Uh, cu părere de rău, da? am fost poate mai puțini decât, decât se dorea, dar am văzut uh, toată fățărnicia cu care acționează așa numiții justițiarii, da, i numim așa, am văzut uh, întregul dispreț care față de societate, față de, de oameni, a manifestat de același procuror general Gurin, de același ministru justiției Cibotari, de mai multe persoane care eu le-aș numi cu doar două cuvinte, scurile lui Placotniu, pentru că noi astăzi am văzut cu toții Că justiția în Republica Moldova nu este condusă de nici măcar de Curtea Supremă de Justiție, nici măcar de Consiliul Superior al Magistraturii, este condusă de hotelul mobil și holdingul lui Plăhutniuc întreg, în întregime. Bine. Și asta este periculos nu bine mea. Domnul Saharneanu, am avut o reacție foarte promptă a ambasadorului Statelor Unite. Dânsul la un moment dat s-a întrebat ce se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție? De ce este un singur candidat în concurs? Așa trebuie să arate un sector al justiției reformat? S-a întrebat ambasadorul. Da, este o reacție promptă și una firească. În Republica Moldova se află în convulții. În convulții chiar vizibile, clinice, începând din 30 noiembrie 2014. Noi știm că prin organizațiile și prin protestele lor încearcă cumva să salveze Republica Moldova de încreștarea pe care o are în jurul gâtului său a uh, unui clan corupt, mafiotic, uh, care durează. Noi știm uh, anumite partide care au venit la guvernare după 2009 și au preluat sistemul corupt format de boronin și îl promovează, iată, în în cadrul acestor coaliții de, de guvernare și el a ajuns acum la, la apogeu. La apogeu protestele din tot anul 2015 au fost orientate anume pentru a, a salva Republica Moldova, a face o operație cumva, fiindcă cangrena statului corupt, și statului captiv este justiția. Nu în zadar Plafotniu când a venit în 2009 și l-a preluat pe, pe lupul de la comuniști și l-a adus la Partidul Democrat, problema a fost ca să inducă acest bacil și să-l implanteze, iată, în, în, într-o guvernare pro-europeană pentru ca să o compromită și să aibă din această, din această schemă să aibă câștigurile sale. Câștigurile ele le are că a pus mâna pe stat, l-a luat în captivitate în totalitate și uh, prin, anume prin, prin manipularea cu justiția, prin uh, dosarele pe care le are la mână și prin șantajarea clasei politice care în Parlament are vot, are dreptul la vot, este exprimarea voinței uh, politice care se transformă în lege, în hotărâri, formează instituții și tot așa mai departe. Și iată uh, lumea care asistă la și partenerii de dezvoltare în special care chiar și finanțează Republica Moldova el vrea o însănătoșire a acestui stat conform reformelor pe care le-a promis că le va face reforma principală este reforma justiției și această reacție este promptă și este foarte binevenită și este una chiar de exprimare a durerii și a, a, a disprețului de fapt pentru ce aici se întâmplă pentru că nu se vede că această clasă politică reformată, știm că a format și guvernul și, și, și toate celelalte instituții acum care le recroiesc, uh, uh, nu se ține de cuvânt, adică minte pe o parte că va face reforme și pe cealaltă parte își construiește statul așa, precum îl vede în continuare, tot ca o sinecură de îmbogățire și, și de tragerea propriilor uh, interese de acolo. Domnul Pietcov, ce ce s-a întâmplat astăzi, de ce l-a nemulțumit pe ambasadorul Peti? Pentru că noi cunoaștem Uniunea Europeană, partenerii de dezvoltare, Statele Unite, au mizat foarte mult pe aceste reforme, au și sprijinit financiar justiția noastră pe anumite proiecte inclusiv de reformare, reorganizare a Curții Supreme de Justiție, activității Consiliului Superior Magistraturii și brusc, astăzi noi am asistat la uh, uh, o înțelegere um, între membrii CSM pe un asemenea vot. Păi uitați-vă, noi astăzi am încercat cel puțin să le aducem la cunoștință acestor uh, decidenți da, în sistemul judecătoresc că ă, alegeri fără contracandidat nu, se, nu pot avea loc. Există jurisdicția Curții Constituționale a Republicii Moldova, care s-a expus odată referitor la alegerile prezidențiale. Era în 2010, dacă nu așa eu. Și, deci, respectiva normă se extinde și pe altele, alte concursuri care au loc. Și atunci s-a spus, nu pot avea loc alegeri dacă nu sunt contracandidați. Bine, nu doriți astfel, Haideți, eu special mi-am scris aici mi-am notat ce este, ce noțiune, ce subînțelege sub noțiune de concurs în Și eu citez. Lupta între două sau mai multe persoane care urmăresc același avantaj sau același rezultat. Întrecere, concurență, competiție. Ori, astăzi nu a avut loc niciun fel de concurență, niciun fel de competiție și respectiv, și în special Pahotniuc a dorit să se arate întregii societăți uh, Aroganța cu care, cu, care, cu care decide, nici măcar ca să, să dacă chiar tare dorești, dar mai pune în un candidat, dacă vrei, așa, da? ca să nu, să nu fie niciun fel de suspiciuni. Domnul ambasador al Statelor Unite a reacționat, eu spun spune, nu doar foarte prompt, dar a reacționat și foarte dur. Uh -huh. Și eu sunt sigur că este doar o primă reacție din partea partenerilor de dezvoltare, pentru că... Am mai spus-o și astăzi la fel în, în cadrul protestului acelorași uh, justițiari că domnul Poalelungi este o persoană compromisă măcar din singur, singur considerent că anume în mandatul domnului Lungi, partenerii de dezvoltare, în special Uniunea Europeană a stopat finanțarea trebuia să ajungă 60 de milioane de euro pentru reforma justiției și la uh, cota de 28 de milioane s-au oprit și s-au expus că nu sunt progrese și noi nu dorim, nu dorim acest regres în Republica Moldova. Uh, Guvernul suedei a stopat finanțarea unor proiecte de reformare a procuraturii de 14 milioane de euro, la fel, din același caz. Și Procurorul General stă bine, mersi, așa cu... Uh, cu nu știu, nici nu pot să spun cum, cum, ce, ce fel de comportament avea față de oamenii prezenți acolo. Este, este periculos ceea ce se face. Guvern uh, a dus la la jurământ în toiul nopții. Avem pe plahotniu care și-a anunțat că intră în, în jocul politicului la fel la miez din noapte, sau dacă nu mai începe la ora 3 din noapte. Acum avem un așa numit președinte al CSG care este adoptat la fel hoțește. Hoții sunt la guvernare, noi i-am numit bandiți și criminali și nu ne temem de ce cuvânt. Pentru că după ce s-a întâmplat astăzi, lumea și astăzi nu are prea mare încredere în justiție. De azi înainte nu poate avea niciun fel de încredere. Da, domnul Saharneanu, concurs cu un singur candidat urmează alegerile președintelui statului în Parlament. Va fi un singur candidat? Eu am spus, așa cum a format guvernul din politicieni șantajabili, Așa vor forma toate celelalte instituții în continuare. Iar, vor, iar sistemul judecătoresc, care este principal și de procuraturii și, și judecători este instrumentul principal al supraviețuire a acestei guvernări, a delapidatorilor, a hoților și a bandiților. Asta ăsta este instrumentul de bază. Am spus că în 2009 a preluat primul de la Urecheanu și se spune că, la, că Urecheanu a vândut această funcție de procuror general. Și pre, cu, cu bâta asta, iată că a răzbătut și a făcut, acum are în Parlament 57 de, nu vreau să le spun, că sunt din respect față de radio public, dar ar merita să le -o spun cine sunt cei 57 acum, de idioți utili. Uh, și cu această bâtă vor uh, încerca uh, în continuare acum vor ca această bâtă să o învelească cumva, ca ei să nu se vadă fiindcă că ar trebui cumva să, să, să aibă aspectul europenesc da? să nu fie, că nu este bine să ții sub control justiția este chiar total indicat atunci când vrei să te, te integrezi în Europa ca România să-ți dea cumva 60 de milioane ca Suedia să-ți dea bani pentru reforma procuraturii noi, și ei încearcă să mintă în modul cel mai grosolan și mai abject să mintă ca să obțină acești bani ca să poată trece cumva bămele acestea ale minciunilor. Eu uh, sunt convins că atât ambasadorul Americii făcând această remarcă uh, foarte uh, nimerită și la locul ei, și acum am văzut și astăzi că a fost ministrul, mi se pare, comerțului din, din Suedia, care este o țară donatoare foarte importantă pentru Republica Moldova, a insistat la fel uh, să se facă reforma justiției și toți noi suntem... Partidul Liberal Reformator tot timpul a arătat că această cangrenă a justiției trebuie extirpată și puși acolo oameni integri care să asigure statul Republica Moldova, să asigure legea, funcționarea legii. Nu se întâmplă lucrul ăsta și eu cred că reacții vor urma și, și în continuare. Iar Alegerea unui președintele dintr-o singură candidat este pur și simplu o bătălie de loc, Este pur și simplu acești oameni care realizează aceste proiecte nu-și dau seama ce fac, fiindcă temperatura societății este, este la nivelul cel mai de sus și mă tem că paharul s-a umplut și ultima pecătură va, se va transforma în valuri extrem de periculoase. Da, L-avem la telefon pe membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnață. Domnul Cârnaț, bună seara! Bună seara! Discutăm despre ceea ce s-a întâmplat astăzi la, la Consiliul Superior al Magistraturii. Dumneavoastră ați avut o declarație recent și ați spus că domnul Poalelungi a fost singura candidatură înscrisă în concurs pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Concursul acesta a fost anunțat cu o lună și jumătate în urmă. Orice judecător ar fi putut să-și depună dosarul. Nu s-a întâmplat. Am avut și o reacție destul de promptă și dură a ambasadorului Statelor Unite. El s-a întrebat, domnul Cărnaț, dacă Așa ar trebui să arate justiția noastră reformată. Dumneavoastră, ca membru al Consiliului Superior de Magistraturii, unde ați asistat astăzi la uh, acel scandal de la CSM, mie cum comentați ce s-a întâmplat astăzi? În primul rând, l-am pe domnul Saharneanu la dumneavoastră în studio, Uș, Mă bucur de-a lui că face o radiografie a situației din Republica Moldova, dar. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Suprem al Magistraturii la noi se întâmplă mai în fiecare marță, ceea ce înseamnă că am avut o ordine de zi formată din 40 de puncte și am avut candidați la funcție de președinție în trei raioane și de acum la Curtea Supremă de Justiție. Ce vreau să spun că cam 70% din judecători care sunt numiți în funcție de președinți a instanței de judecată, că mai toți sunt dintr-o singură candidatură. Și m-aș fi bucurat atunci dacă ambasadorul Statiului Americii ar fi reacționat de fiecare dată să spună că se încalcă democrația statul de drept. Personal, la fel, am avut o poziție dură în raport cu numirea președintelui Curse de Apel, domnul Plesca, tot dintr-o singură candidatură la această funcție. Și atunci am spus că îmi pare rău că din această breastă a judecătorilor nu se găsesc persoane curajoase care ar trece colegi de evaluare, colegi de selecție, care și-ar înainta candidatura în societate, ca să fie discutată în public și ulterior să accepte într-o funcție împreună cu altcineva. La fel am procedat la căutarea altor candidați la funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție. Sincer, am, am discutat cu vreo trei, patru judecători de la Curtea Supremă de Justiție, care au spus că democrația cere ca cel puțin doi candidați se pădindă la funcție de președinte. Ei au recunoscut într-o singur, într singură voce că nu vor să fie în futură pentru a candida, fiindcă ei nu se compară, nu se compară cu profesionalismul, cu spiritul de organizare și conducerea a președintelui Curții Supreme actual, domnul Mihai Poalelungi. Și am spus, în așa situație, chiar nu se găsește alți contracandidați de aceea, astăzi, când am văzut opoziția care a venit la ședința Consiliului și promagisatorii, foarte mult m-am mirat, fiindcă concursul a fost anunțat o lună jumătate în urmă, opoziția extra-parlamentară avea posibilitatea personal să identifice un candidat care să spună că este integru, care să spună că corespunde rigorilor actuale de reformare a sistemului judecătoresc și să-l registreze în cursa pentru șefie la Curtea Supremă de Justiție. În caz contrar, eu nu puteam înțelege poziția de astăzi când au venit, au început să recâinească, au început să atace la persoane, au început de acum să încalce legea cu privire la Consiliul Spomaiștatorii și fără ca să accepte sumația ca să părăsească sala, ei au strigat la tot Consiliul Spomaiștatorii. În așa situație eu sunt de că e bine noi să avem democrație, stat de drept, dar limitele legalului. În caz contrar, se transformă în anarhie. Uh. Domnul Cârnaț, domnul Cârnaț, vrea să vă întrebi domnul nu ceva. Eu am cunoștință că au existat totuși și alte candidaturi care au vrut să-și depună candidatura pentru această funcție, dar s-a lucrat atât de, de îndrăzneț și atât de pidosnic încât i-au determinat să nu participe, fiindcă ăsta este candidatul numit de, de în afara, mă rog, meseriei dumneavoastră, a judecătorilor a celor care trebuie să, să iau o, o hotărâre autonomă. E, și iată că... Dar, dar nu v-ați gândit cumva că tot ce se face este total împotriva determinărilor pe care le indică acum ce trebuie să facă Republica Moldova, reformă în justiție. Fiindcă poale lungi este atât de de mult contestat de societate, încât el însuși trebuie să fie determinat de către dumneavoastră și colegi ca să nu-și depună candidatura. Trebuia să aduceți, poate să veniți cu o, o inițiativă, poate din afara sistemului, poate din afara celor pe care, care dumneavoastră îi cunoaște, stau cot la cot. Noi avem o dezamăgire totală în dumneavoastră și în cei pe care i-am văzut astăzi în jurul mesei. Și nu trebuie să vă enerveze protestatarii. Trebuie să vă enervezi ce face justiția azi. Justiția azi uh, face lucruri care, care, care frizează crima. Da. Do domnul Saharneanu, dacă dumneavoastră aveți cunoștință de cauză, persoane care au dorit să candideze, și dacă cineva din sistem, adică din puterea legislativă, executivă sau din afara puterii statale, i-au presat vreo frumos de vociferați numii prenume, deoarece eu personal ca să realizez principiile democratice în cadrul Consiliului de la personal am vrut să verific. Într-adevăr, există presiune asupra unor candidați care vor să-și înainteze persoana la funcția de președinte a Cursei Supreme de Justiție sau, într-adevăr, domnul Palolunci, într adevăr într este bun profesionist în domeniul respectiv că nu doresc să-i să creeze anumită concurență. Eu sunt de părerea că cei ce să vorbiți spre că noi astăzi nu trebuia să procedem la votare, trebuia să anunțăm din nou un concurs la funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție. Noi am fi pasul pe loc, așa cum batem pasul pe loc și la funcția de vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție, care mai mult de jumate de an s-a înregistrat o singură persoană, doamna Reducanu, s-a pătăcut concursul la această funcție de vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție adică doamna Răducanu, membru a conținut oameni sature, nu a acumulat numărul necesar de voturi și în cele de urmă atât vicepreședintele cât și președintele de acum sunt locuri vacante. Da. De ce eu sunt de părerea că pentru moment sistemul judecătoresc îl promovează în funcție pe președintele actual la Curse supreme de Justiție domnul Mihai Poalelungi. Și vă spun din ce cauză. În cauză că a promovat mai multe idei de punctul meu de vedere care sunt acceptabile. De exemplu, ideea cu taxa de stat. De exemplu, cu colegii de evaluare, colegii de selecție. De exemplu, cu curtea legată supremă de justiție reformată. 50% judecători, 50% de acum din societatea civilă. La fel de de reprezentarea societății indiferite de acum consilii științifice la curtea supremă. E bine să vedem aspectul ăsta real ce s-a format, ce s-a creat, decât anumite manipulări. Asta e părerea mea personală. Da. nu mai să judicăm după fapte, dar nu după declarații politice. Da, Uf. domnul Cârnaț, vă mulțumim, vă mulțumim pentru această intervenție. Vreau să fost... spun că și nouă ne place după fapte, dar uh -huh. faptele sunt următoarele. Justiția este coruptă și este, este embrionul, sau vreți să spun, care se revarsă peste societate. Asta este faptul, domnul, domnul Cârnaț. Nu că curățați ghetele când intrați în birou și aveți, nu aveți praf pe masă și așa mai departe, și între voi vă zâmbiți și vă duceți ceaiul la timp. Păi, mă că vorbesc în tonul ăsta, dar, dar nu se mai poate, nu se mai poate în asemenea stil, în asemenea manieră să, să faceți justiție în Republica Moldova. Mergem mai departe, Alexandru. Hai să vorbim un pic și despre ce se va întâmpla în continuare. Avem înaintate mai multe condiții din partea forumului civic, da? Urmează să se desfășoare ședința Parlamentului în timpul apropiat. Observăm că avem deja câteva zile guvernarea deocamdată nu a oferit un răspuns la cele înaintate. Deci nu a oferit niciun răspuns, nu a oferit chiar chiar un răspuns foarte clar, foarte, foarte prompt, da? Cel puțin două revendicări în două zile, au ale forului civic, au fost pur și simplu sfidate. Deci prima este cererea de eliberare necondiționată a deținuților politice în vedere grupului Petrenco și stoparea oricăror dosare penale asupra pornite asupra protestatarilor din 20 ianuarie, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci mm -hmm. ieri l-au lăsat la faptul că l-au lăsat în, în detenție neكتând la faptul că patru deputați din Parlamentul European și adunarea parlamentară a Consiliului Europei au venit au și au dat scrisurile de, de garanții pentru asta Nu le-a acceptat, au zis că este inadmisibil, da? cum a dispus Astăzi, la fel, deci o condiție clară a fost în rezoluția forului civic, neadmiterea ale, realegerii domnului lunge în funcția de președintele Curții Supreme de Justiție. Deci, pur și simplu, au dat cu hârtie în nas, scuzați-mă de expresie, și, respectiv, nu știu dacă se mai poate aștepta altceva. ceva. Da, revenim la opinia noastră, l-avem la telefon pe Alexei Turbure, a fost ambasador. Domnul Turbure, bună seara! Bună seara! Avem foarte puțin timp, ați fost și dumneavoastră astăzi la acea ședință la Consiliul al Magistraturii, am avut și o reacție foarte dură a ambasadorului Statelor Unite. Ce se va întâmpla în continuare după acest eveniment de la CSM? Parlamentul va încerca să-l voteze pe domnul Poale Lungi în funcția respectivă. Și este încă o șansă pentru întreaga societate de a opri, de a opri această fără de lege, aș numi eu, pentru că a fost încălcată și procedura, fiind un candidat și asta se numește nu știu de ce concurs, pentru concurs competiție nu a fost, unul la mână și doar la mână în această funcție revine un om care are o reputație foarte, foarte proastă. Este compromis totalmente pentru justiție și nu mai are niciun drept să fie ales acolo. Eu am ascultat intervenția domnului el învocând propunerile lui Poale Lungi, că -o propus asta, că au propus ce... Eu pot să propun o listă și mai lungă, vă spun sincer. nici fiind jurist, pot să propun o listă din 27 de puncte, care să încânte toată comunitatea judecătorească din Republica Moldova. Asta n-a să, să îmbunătățească nici coiote. Justiția în țara noastră. Ce-a ce făcut domnul Poale Lunci patru ani în funcția de președinte a Curții Suprem de Justiție? El a făcut așa că Moldova... O căpătat o reputație internațională a unui stat unde justiție nu există. În perioada mandatului lui s-au produs cele mai oribile crime cu implicarea instituții care au condus-o, atacuri Raider, jaful miliardului. Despre domnul pale lungi, o săptămână nu trece să nu scrie presa și toată presa din Republica Moldova despre implicarea lui în diferite scheme criminale și așa mai departe. Sunt nu. Noi numim asta suspiciuni rezonabile de implicare în uh, scheme criminale și în corupție. Dar să ocupe de domnul Polenluș niște procurori, dar nu de-al de gure, dar niște oameni adevărați profesioniști uh, și integri, uh, acest om n-ar trebui să ocupe funcția de președinte a Curții Supreme, dar ar trebui să apară în, în fața instanței să răspundă pentru toate care le-a permis, le-a admis și la care a participat parcursul acestui mandat. Uh, asta e situația. Noi trebuie să încercăm să oprim procedura de numire a domnului Poarelui la postul de președinte. Astăzi lumea indignată, șocată de ce s-a întâmplat acolo, că, pentru că prin minciună a fost votat. Am, am obținut o înțelegere în cadrul primii ședințe de dimineață că fără societatea civilă, fără reprezentanții forului, nu se va de intra în deliberări și nu se va vota, și atunci mi s-a blocat accesul la orele două în cafieri, și când am ajuns, exercițiul era consumat. Uh, uh, noi uh, vom încerca să oprim această, această numire la Parlament și vă spun că oamenii erau într de șocați ce s-a întâmplat, că au spus că trebuie să facem tot posibilul să, să nu avem președinte la Curtea Supremă de Justiție dacă nu suntem capabili acum să, să votăm pentru un om integru dar nici într-un caz să ne ajungă acolo unul care a discreditat însuși ideea justiției în Republica Moldova da, domnul Tulbure, vă mulțumim, a fost Alexei Tulbure, a fost ambasador. Continuăm în studio, sunt prezenți la log de dialog la, uh, jurnaliștii Alexandru Pietcov și Valeriu Saharneanu. Alexandru, uh, spunea domnul Tulbure că urmează o procedură în Parlament, pentru că csm ul uh, va propune această candidatură în plen, uh, în cazul în care vom avea acea primă ședință cum crezi ar trebui să procedeze legislativul? Păi, legislativul ar fi trebuit să, să procedeze așa cum îi dictează norma legală și norma condițională. Însă astăzi nu avem legislativ, dar avem o periată care îi aparține lui, lui Nu, Că asta este, asta este realitatea. Și eu l-am ascultat pe domnul Carnaț, tot vroiam să-l întreb, dar pe urmă am, am văzut că nu, nu mai ai ce discuta cu niște oameni și dânsul, dânsul și ceilalți membri ai CSME, practic, sunt într-o chipare a justiției din Republica Moldova. Judecătorii și mai multe lume, deja s a, s -a întâlnit cu așa ceva. La judecată, lumea nu poate afla, o, nu poate lua, găsi o soluție a problemei decât dacă nu dai mită și deja se cunoaște că un an. Redus din, din sentință costă cel puțin 1.000 de euro. Se cunoaște că ca să ai o sentință favorabilă trebuie să, să plătești cel puțin 5.000 de euro. Și asta este deja viața noastră. Este, este justiția coruptă până la măduva oaselor. Judecătorii care la alb spun negru și la negru spun verde. Și, și nici, nici măcar să se uite prin, prin, prin părți. Judecătorii care stând trei, trei la, la o masă, fiind un, un colegiu da? de, de judecători, și nici măcar nu se, nu se sfătuie unul cu altul, președintele ședinței spune că instanța a decis. Păi asta, asta este justiția, asta este ce la ce noi trebuie să ajungem. Domnul Cărnat spunea despre meritele domnului, domnului Poalelungi. Mm -hmm. Păcat că dânsul astăzi nu a spus ceea ce au spus ei la ședință nouă. Că unul din meritele lui lungi, este uh, sunt casele construite pentru judecători. Domnilor radioscultători, eu vreau să vă întreb pe toți pe dumneavoastră. Dumneavoastră ați auzit cumva de case pentru profesori? Ați auzit cumva de case pentru lucrători sociali? Ați auzit cumva de case pentru pedagogi? Eu, de pildă, n-am auzit. Eu nu am auzit uh, despre condiții extrem de bune și favorabile pentru întreaga lume. A și-au pus salarii de 20.000 de lei, ei, ei ne, ne, ne au, scuzați-mă, de proști toată viața și pe banii noștri își au salarii și după asta încă și ies la pensie care tot, tot este cel puțin 10-15.000 de lei. Pensii la judecători care sunt corupți astăzi, cum noi putem asta să tolerăm? Nu este tolerabil. Și asta nu poate fi decât o crimă ce s-a făcut astăzi. Eu mă bucur foarte mult că uh, avem, Astfel de judecători cum este doamna Tatiana Roducan, care nu s-a temut să-i spună în față lui lui Poile Lunci, nu vă ascundeți în spatele judecătorilor, când acela a spus, eu nu sunt de vină, că unii judecători iau mită sau nu mai știu ce fac acolo. Clar. Păi asta, asta, este, asta, asta este, nu știu, o stare, stare a națiunii. Și deci noi toți am trebuit să, să facem un front comun împotriva acestui flagel. Domnul Saharneanu, spunea domnul Petcov că ce s-a întâmplat astăzi nu se observă faptul că actuala guvernare ar merge la un dialog sau ar merge în întâmpinarea a ceea ce solicită protestatarii, ba mai mult lucrurile s-ar complica și mai mult prin ceea ce s-a întâmplat astăzi. Da, pe de o parte spunea domnul Cărnaț că domnul Poalelunge ar fi avut niște uh, atitudini vis-a-vis -vis de o serie de, uh, eu știu, reforme, dar să nu uităm că prin sistemul nostru judecătoresc, și toți vorbesc asta, s-au spălat peste 20 de miliarde de, de dolari. Uh, există o listă de judecători care uh, s-au făcut complice la uh, această albire a banilor. Da, au, vota, au decis în judecată, timp de 5 minute, 500 de milioane de dolari, le-au le -au decis. Eu am o, o mă judec pentru că au furat o televiziune și acum radio, o mă judec de ani de zile, de 10 ani cu televiziune, așa că am, de, de 2 ani cu, cu radio, furat, cu, cu dovezi clare aduse. Nu vede justiția nimic, nu vede procuratura nimic. Eu m-am uitat azi la imaginile care, care s-au difuzat și au făcut scandalul zilei, și l-a făcut pe drept, pentru că în sfârșit a răzbătut cineva acolo în Găoacea, aia unde se, unde, unde se coace și unde se fierbe toată mizeria din, din statul ăsta. E, și e, am zis, măi, dar de ce noi fierbem aici? Când Uite, azi la București, procurorul general al României a fost chemat la DNA și e, a fost învinuit, pentru că a, a încălcat statutul său eu, de pierdu cu cu întrebuințarea escortei de poliție. Să vină DNA mâine aici, în 10 zile toți cei care erau azi la masă erau, erau, nu că chemați la, dar imediat cu tot dosarul pe masă pentru că ei atât de obraznic și de deschis lucrează încât, încât nu mai au nevoie de, de opinia publică asta este pentru au imunitate la toate astea și, și le încot de tot ce se întâmplă în jurul lor. Un pic i-a deranjat băieții că au strigat că sunt criminali, că ăsta, mâine le va trece, pentru că vor lua un ceai sedativ seara și, și le, va, le va trece. Vor avea aprobarea de la stăpânul lor, că bravo băieți, a trecut, ați înfruntat, vedeți, un pic de incomoditate, că societatea asta civilă, care este, care este atât de nervoasă, dar las că trecem și de, de, de hopul ăsta și ne facem treaba mai departe. Fiindcă asta se vrea în următorii trei ani să avem o guvernare. Eu am spus, Plachotniuc, ce, ce vrea să construiască aici este sistemul lui Putin, în care un oligar care se află la vârf determină regulile pentru toți ceilalți, inclusiv pentru instituții și pentru ramurile ale puterii, justiția, face joc cu tare, executivul face joc cu tare, legislativul face joc cu tare. Este dictatura de tip Putin pe care vrea să o introducă aici Plahotniuc și, mă rog, poate nu reușește fiindcă mai există insuliție de rezistență și uh, rezistența va crește fiindcă am văzut astăzi cum vin facturile și cât de, de, de groaznice îngrozitoare sunt arată ele la, la cifre uh, și, și asta asta se întâmplă, fiindcă noi întoarcem miliardul înapoi, noi întoarcem aeroportul înapoi, cu banii noștri nu cu banii lor, fiindcă da, miliardul îl întoarcem dublat dublu -du îl întoarcem, 20 de mii de, mie mi rușine că atunci când am vrut să facem reforma în justiție, prin anul 2012 a venit domnul Pălelunzi, vine procurorul general, vine în fața parlamentului, că noi vom face, noi jurăm și așa mai departe, au, au cerșit salarii mari și pensii mari și acum și salarii și pensii au și uh, bani din, din, din coruperea uh, uh, justiției. Uh, oameni buni, așa ceva nu se întâmplă. Uh, faceți parte din uh, cetățenii Republicii Moldova, aveți nu numai drepturi, dar aveți și obligații. Și obligațiile astea vă va aduce odată și odată și o sper să-i aducă pe banca acuzaților pe acești oameni care fac injustiție în Republica Moldova. Da, avem la telefon pe directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Oazul Antoi. Domnul Antoi, bună seara! Bună seara! Vreau mai întâi să vă întreb, pentru că noi discutăm despre ce s-a întâmplat astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii, vreau să vă, mai, să vă întreb mai întâi ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Municipal. Ați avut o declarație prin faptul că v-ați detașat de uh, coaliția uh, din uh, Consiliul Municipal. Uh, în ce a constat acest mesaj? Uh, situația în Consiliul Municipal este una foarte complicată și contproductivă. Consiliul Municipal, de facto, undeva de prin noiembrie anului trecut, a intrat într-o stare de paralizie. Motivii sunt multiple și colegii mei și noi am constatat că deci, aflarea noastră în această coaliție care este nefuncțională nu mai ne aduce daune și ne creează probleme în ceea ce proviește comunicarea în interiorul Consiliului Municipal. Și din această cauză, noi am considerat că am declarat că ne retragem din această alianță și totodată noi considerăm, mizăm pe faptul că dacă noi, reprezentanțe a autor-fracțiuni, vom pune pe masă niște proiecte de decizii ce țin de soluționarea problemelor strategice ale orașului, noi vom reuși. Să căutăm consens și numărul necesar de voturi pentru ca aceste decizii să fie adoptate. Sigur că noi ne dăm bine seama că situația este una foarte complicată. Noi suntem dezamăgiți de faptul că pretinsele doctrinii politice, unor sunt promovate într-o manieră absolut populistă și isterică, ceea ce nu mai dăunează dialogului în Consiliul Municipal, dar totuși noi conștientizăm că mai mulți consilieri din diferite fracțiuni conștientizează că așa mai departe nu se poate de continuat o responsabilitate minimă în fața locuitorilor acestui Chișinău ne dictează schimbarea comportamentului și noi mizăm pe aceea că vom reuși să realizăm niște proiecte care sunt așteptate de orașeni. Domnul Antoi, avem puțin timp. Vreau să vă întreb în legătură cu ceea ce s-a întâmplat astăzi la Consiliul Superior a Magistraturii. A fost propus din nou pentru un mandat Parlamentului domnul Paul lunge, am avut și o reacție foarte dură a ambasadorului Statelor Unite, aici la ceea ce s a întâmplat astăzi la CSM. Cum vedeți dumneavoastră acest eveniment de astăzi? Spre regret acest eveniment se înscrie în linie de comportament al actualei guvernări și anume. Cetățenii Republicii Moldova sunt nemulțumiți de situația din țară. O bună parte din cetățenii Republicii Moldova participă la acțiuni de protest. Forumul Civic a încercat ca aceste spirite protestatare să fie canalizate într-o într albie constructivă și a propus inițierea unui dialog în vederea deci normalizării situației în țară, dezamorsării situației revenirea la normalitate, ruperea statului din captivitate. Însă, din câte eu pricep, această invitație la dialog a rămas din partea forumului civic, a rămas în suspans și ceea ce s-a întâmplat astăzi vorbește despre ce? că Atitudinea din partea celor care controlează situația în Republica Moldova în raport cu cetățenii acestei țări este una sfidătoare. Este un lucru trist, un lucru alarmant și nu cred că asemenea comportament va aduce la dezamărsarea situației în Republica Moldova. Da, domnul Antoi, avem o încercare așa cam disperată a, a Guvernului de a-și găsi partenerii de finanțare pe de o parte, pe de altă parte Ambasadorul Statelor Unite aici ne vorbește despre faptul că ce s-a întâmplat astăzi la CSM nu este bine Cum, cum se pleacă aceste chestii? Nu se pleacă deloc deoarece dacă vorbim despre ce Republica Moldova are nevoie de susținere din exterior, în primul rând, de iniecții financiare. Apoi este absolut clar că acei parteneri ai Republicii Moldova care au avut așteptări, poate inițial exagerate, în raport cu Republica Moldova când ne-au declarat istorie de succes, acei parteneri care ne-au acordat o asistență fără precedent în anul 2014, deci dorind să contribuie la securizarea Republicii Moldova în situația când în Ucraina vecina avea loc un război de proporții. Deci acești parteneri, acum aș dau foarte bine seama că Moldova nu merită acest... Nu, în primul rând, guvernarea noastră nu merită această susținere și acești parteneri din câte noi înțelegem, vor încerca, vor impune niște condiții foarte tranșante și pentru ca Republica Moldova să poată miza pe susținere din exterior. Și, repet, ceea ce s-a întâmplat astăzi vorbește despre ce că există un contrast izbitor între modul cum partenerii care doresc să susțină Republica Moldova Văd situația, cum văd vă situația cetățeniei Republicii Moldova și cum se comportă această guvernare. O mică precizare: când vorbim guvernare, deci nici nu știi pe cine trebuie să ai în vedere. Aceasta este specificul Republicii Moldova. Da, domnul Nătoi, vă mulțumim pentru această intervenție. Am revenit în studiu, Alexandru. Așa, ca o concluzie, pentru că avem puțin timp. Da, eu vreau, vreau să mă întorc doar la declarația ambasadorului Statelor Unite uh -huh. și dumneavoastră v-a scapat uh, acea terminologie cu care s-a expus dânsul. El a întrebat așa. Un candidat al casei, uh -huh. eu cred că este, o... este este ceva oribil când un ambasador deja înțelege ce se întâmplă în Republica Moldova, însă noi ne facem că, că nu vedem un candidat al casei al casei lui Plăhotniuc, al casei mafiei. Asta, asta, este, asta este important. Tocmai din acest considerent vreau să vă spun ca toată lumea să înțeleagă de ce totuși noi îl învinuim pe Plăhotniuc în a, producerea acestui, a, acestui să așa, incident da, de astăzi. Pentru că Plăhotniuc este un nimic fără, fără sculele sale la Procuratura Generală, la Curtea Supremă de Justiție, la Curtea de Apel. Președintele Curții Supreme de Justiție este acea persoană care decide reducerea din sentințe, anularea sentințelor. Uh, fel, de fel, fel de fel, de de mișmașuri pe care le-a făcut uh, foarte bine în ultimii patru ani de zile uh, domnul, domnul Poale lunci. Anul din acest considerent, noi îl considerăm pe Plahotniuc, principalul vinovat de ceea ce se întâmplă astăzi. Eu cred totuși că, dumneavoastră m-ați întrebat, ce ar putea face protestatare? Eu cred totuși că protestatarii. Uh, indiferent de opțiunile sale politice sau uh, indiferent de opțiunile sale uh, careva, nu știu, sociale, să le numim așa, da? Uh, o să ajungă odată și odată și cred că um, cât mai curând posibil la prima și cea mai importantă cerință. La hotniuc să fie arestat, iar în privința dânsului să fie pornite dosare penale. În primul rând pentru uzurparea puterii în stat. Avem pentru ce? Deci este pentru ce și eu cred că și comunitatea internațională o să ne înțeleagă. O să ne înțeleagă în primul rând și chiar o să ceară acest lucru. Domnul Saharneanu spunea, domnul Antoi, că în continuare asistăm la acest contrast izbitor. Ne apropiem ușor, ușor de prima ședință a Parlamentului. Energiile negative s-au acumulat. Se va cere probabil foarte mult la acea ședință din partea protestatarilor, din partea societății civile. Deputații sunt realiști de ceea ce se întâmplă? Nu știu, ar fi trebuit să fie realiști, fiindcă în noaptea de 20-21 ianuarie ar trebui să-i readucă la, la realitate pentru că ei au trecut uh, printr-o frică extrem de mare și vreau să le spun, frica au generat-o uh, și protestele și, și oamenii s-au răscolat uh, anume din, din datorită acțiunilor lor, din cauza acțiunilor lor și ei ar trebui să se gândească ce urmează, pentru că eu am spus, toate lucrurile este acum se completează și pe planul că trebuie întors, întors miliardul înapoi și noi îl întoarcem din buzunarul nostru, facturile sunt element extrem de, de grav în această tevatură de evenimente. Iar guvernarea nici macar, nu, nu încearcă să, să mimeze mai fin. Ei chiar merg în modul cel mai obraznic pe, pe, cu aceleași metode. Și este evident că statul uh, mafiotic, statul capturat, uh, nu cedează nici, nici, nici o iotă. nu cedează. El din contra încearcă să se consolideze, să-și întărească pozițiile, fiindcă acum... Cel care controlează statul, și este vorba de același plahotniuc, el controlează și Ministerul de Interne, și Ministerul Justiției, și, și toate judecătoriile și procuraturile. Și putem vorbi despre o dictatură care poate să fie adusă la, la interpretarea unor acțiuni extrem de dure împotriva populației. Lucrurile pot exploda și iată, chiar și un semnal este ceea ce s-a întâmplat azi în Consiliul Municipal domnul Antoi sigur că are dreptate noi vedem ce se întâmplă acolo alianțele nu mai funcționează cum nu funcționează în Parlament niciun fel de alianță acolo este de fapt o clientelă în jurul Partidului Democrat restul sunt interpreți sau idioți utili cum este domnul Ghimpu cu fracțiunea lui în, în municipiu la fel acolo este alianța clientelei Acum, cine în parte teritorii, cine în parte pe, pe diferite domenii, mafia cimitirilor, mafia terenurilor, mafia construcțiilor de, de, de case și tot așa mai departe. Și toate astea se produc în fața oamenilor. Lucruri, noi îi cunoaștem, noi aveam acolo, domnul Bulat este consilierul Partidului Liberal Reformator în, uh -huh. în platforma Lulean, că așa s-au întâmplat lucrurile. Și însă, ne spune ce se întâmplă acolo și au dreptate statul să trebuie vindecat, dar cum trebuie vindecat? Pentru că vedem că reformele nu vor merge avându-i la putere pe oamenii ăștia care au capturat statul. Alexandru? Eu pe final. cred că pe final noi am trebuit să fim mai insistenți. Insistenți în cerințele noastre din partea întregii societăți, insistenți în ceea ce se numește rezistență. Trebuie să, nu doar să rezistăm așa cu capul, capul aplicat, dar să, să ne cerem drepturile, să ne cerem țara înapoi, să cerem ca această guvernare criminală să fie dată, dată jos. Partenerii de dezvoltare cresc că au pătruns și-au văzut interiorul acestui sistem? Chiar sunt sigur, chiar sunt sigur din mai multe discuții pe care le am eu personal cu reprezentanții Corpului Diplomatic. Deja ei, ei cunosc și mai mult decât ceea ce se discută, dar uh, încearcă să facă într-un fel astfel ca să nu uh, să nu perturbeze, deci întreg între sistemul așa cum cred ei. Da? Dar mă rog, uh, ei înțeleg cu totul și uh, declarația de astăzi, s-a văzut în și eu o am mai spus la început. Nu cred că este, este Am prima. părăsit limbajul da, diplomatic, au trecut la limbajul direct. Limbaj da, mai ales din partea unei semne ambasade, cum este Statele Unite cei mai diplomați, probabil, americani, dar astăzi au fost foarte direcți. Mai ales Statele Unite, care au finanțat destul de, destul de da. bun și mult uh, sistemul judecătorii de Moldova. Noi încheiem, stimați invitații, misiunea Loc de Dialog. Îi mulțumim uh, pentru participare invitaților noștri, jurnaliștii Alexandru Petcov și Valeriu Saharneanu. O seară bună să aveți, numai bine! seară bună!